Kapittel 59 Se! Jehovas hånd er ikke blitt for kort til å frelse, og hans øre er ikke blitt for tunghørt til å høre. Nej, det er deres misgjerninger som er blitt årsakene til et skille mellom dere og deres Gud, og det er deres synder som har ført til at hans ansikt skjules for dere, så han ikke hører. For deres hender er blitt tilsølt med blod, og deres fingrer med misgjerning. Deres lepper har talt løgn. Deres tunge fortsatt å mumle urettferdighet. Det er ingen som roper ut i rettferdighet, og slett ingen som har gått til retten i trofasthet. En har satt sin li til noe virkelig, og talt det som er verdiløst. En har unnfanget vanskeligheter og født det som er skadelig. En giftslanges egg har de klekt ut, og en edderkopp spindelvev vevde de stadi. En vær som spiste av deres egg døde, og av det egg som ble knust ble en hoggorm klekt ut. Deres spindelvev kommer ikke til å tjene som en kledning, og de kommer ikke til å dekke seg med sine gjerninger. Deres gjerninger er skadelige gjerninger, og voldshandlinger er i deres hender. Deres føtter løper stadig etter rundt, og de skynder seg for å utgyte uskyldig blod. Deres tanker er skadelige tanker. Det er herjing og sammenbrudd på deres landeveier. Fredens vei har de ignorert, og det er ingen rätt i deres spor. Sinne stier har de gjort krokete for sig. Ingen av dem som går på dem skal kjenne fred. Derfor har retten kommet langt bort fra oss, og rettferdigheten når oss ikke. Vi håper stadig på lys, men se, mørke. På klart lys, men i vedvarende mulm har vi fortsatt å vandre. Vi fortsetter å famle etter veggen som blinde, ja. Som dem som ikke har øyne fortsetter vi å famle. Vi har snublet mitt på dagen som i kveldsmørket. Blant de velnærte er vi som døde. Vi fortsätter alle å bromme som bjørner. Og som duer fortsetter vi å kurre sørgmodig. Vi håpet stadig på rett, men det var ingen. På frelse, men den er forblitt langt borte fra oss. For våre opprør er blitt mange framfor dig. Og hver av en av våre synder har vittnet mot oss. For våre opprør er hos oss, og våre misgjerninger kjenner vi godt. En har begått overtredelser og fornektet Jehova, og en har trukket seg tilbake fra vår Gud, talt om undertrykkelse og opprør, unnfanget og mumlet falskhetsord fra hjertet, og retten ble tvunget til å trekke sig tilbake, og rettferdigheten langt borte ble den stående. For sannheten har snublet endog på torget, og det som er redelig kan ikke komme in. Og det viser sig at sannheten mangler, og den som vender sig fra det onde blir plyndret. Og Jehova så det, og det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Og da han så at det ikke fantes noen man, begynte han å undre seg over at det ikke var noen som trådte meglene inn. Og hans arm tog til å frelse for ham, og det som støttet ham var hans egen rettferdighet. Så iførte han seg rettferdighet som en panserskjorte og satte frelsenshjelm på sitt hode. Videre iførte han seg hevnens klær som en drakt og hyllet seg i nidkjærhet som i en ærmeløs overkledning. I samsvar med gjerningene, i tillsvarende grad skal han gjengjelle. Voldsom harme overfor hans motstandere. Den behandling hans fiender fortjener. Øyene skal han gjengjelle med den behandling de fortjener. Og fra solnedgangen, skal de begynne å frykte Jehovas namn og fra solens oppgang hans herlighet, for han skal komme som en elv med trengsel, en som Jehovas ånd har drevet fremover. Och til Sion skal gjenkjøperen visselig komme, og til dem som vender seg fra overtredelse i Jakob, lyder Jehovas utsang. Og hva meg angår, så er dette min pakt med dem, har Jehova sagt. Min ånd som er over dig? Og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra ditt avkomstmunn, eller fra ditt avkomst avkomstmunn, har Jehova sagt. Fra nå av, endåg til uavgrenset tid.